Ніколо Макіавелі, громадянин і секретар Флорентійський до читача. Аби читачі могли легко зрозуміти бойовий стрій, розташування військ і таборів, про що тут піде мова, вважаю за необхідне продемонструвати їх наочно. Тому слід спершу перерахувати позначки, якими будуть зображені піхота, кіннота чи окремі частини військ. Тож майте на увазі, що такі літери означають О піхотинці зі щитами, Н – піхотинці з піками, X декуріони, начальники десятків, В – веліти діючі, застрільники, Ю – веліти запасні, С – центуріони, начальники сотень, Т – командир батальйону, Д – командир бригади, А – головнокомандуючий, С – музика, Z. Стяг, Р. Важка кіннота, Е э, легка кіннота, Ф — «Артиллерия».